أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم صيد البحر وطعمه مطاعا لكم نديه يأتون مناسبة عندما قبل سروازه ارون جيڪمه يا جن ذكر شوي دي يا ايها الذين امنوا لا يبلغنكم الله بشيء من السر نام دا امره او د حاجی متعلق خبره وبګي احوس سنتان مکمل تک ایتونه نازل شو چې کل نویل اسلام سنت چې هجراګي امره لته د هدیب مکان باندې مشرکانو کلمنه کلو انه مختلف آزمائشونو یو وای د امرې نه نه دیم اوی کو حملې کولې د حالت احرام کې اعتراض نه شکولې او برم داوچه تکا د سوی د وګیرا امتحان مو دکر امتحان نه نبه حال برون داغه متعلق تفصیلی خبره ذکر شوای چې پاوې کې بتا زغانه امتحان نه کار او افکار بنا که یو کچاو کونه پاغا باندی با جزار نو افکار بیاد بود کس مره یو افکار دو او او او افکار دلنده نو ده افکار دو او او تفصیل شیو پاگی که ده ده پارنو اغان افکار قول حلال او نو بلچا تا پاگی باندی انداد قول حرام حلال کچا تا اشاره و که داگه او اوه که یو صورت اغادو داو چه ده ده ده ده ده ده او افکار حلال حرام که نو یا پا حالت ده حرام که یو کس نو کنه ده حاجی و ده موزمیر ده دا برداغی کنن ده پر کې که ده که یو کسم ده افکار وقت اغادو بارا حلال او پر اونی درس که یو خبر بلن بل آغا اثاروه چه آغا خرم که پاللشوه ده افکاری نده بل آغا زناور چه آغا افکاری نده مثل دو مثلا دوکانانو که چرگان و غیر خرسی ده افکار والنی نو آغا برلم او درائم نمبر ننزی کر که وخل لکن سید البحر ده بحر والا افکار یو آغا شو حالت و دی دی. کی حالت احرام که حرام کې اختار نه شي ویني دریم هغه شو چې ساتل شي د اختار وال نه او دریم نن آیات کې ذکر کیږي چې استاس د طرا علالت نشي ویني سید البحر کار د بحر د بحر مراد د نو تفسیر لکل کې هغه سمندر وی او کدا زیړټ نه لوي او ک جین او ک تالاب نو دا ټول کارونه د فرند دا لپاره داږي کول جایز دي اگر چې په حالت د احرام کې وله نه نه علاوه حلال خوښه له استاز د پاران څخه د بهر او بیا دا چې سمندر کې کعره کاروي کرخرات والے جنور وي مداري کارم جایز دي او باز جنور د دا سمندر داسې دي چې هغه نشي نو دا وی کارم جایز بیا بلہ خبر ادا یا چاته چې سمندر د حقار نو زناور دی چې د اغې مسکن او پیدائش اوږی چې اصل پیدائش د اغې ته اوږی کی کیږي او مسکن د اغې اوږی نو په دې سره مرغابت او شیابت څو دا چې زونه چې دین او د عبو زناور نه لري ینه د حقار ورلا جایز نه زک د د او اوه نه سابږي د دې اصل پیدایش کوچې باندې کیږي رستو بیا وګورګيږي نه الله پرمای اوہیل لکم سیدل بحر حلال کي شيول استاز د طرخ کار کول هغه د سمندر خور وته او د سمندر تعام متاع لکم استاز د پیدیره فارم نو وګور هغه د سمندر تعام د سمندر تعام څه نو ده سمندر دکم تو آمده چی تیخ کل رومی سی را ٹنگی که اخکاری ہوگی نو دان سمندر تو آمده خدا تاوکو یو ده سمندر تو آم آغا چی مئی چپی وو باری نو دا خوراکتا لسمندر درکو چپو او خو مڑی کو او باری راوشتو آغا مئی تا خوڑیش شران داو خوڑن جاید زکا ده مئی کار ده مئی حلالا جاگر چنه مصی که آغا چپیر اولی او خوبه بار رالی او باتی نو چیشی نو دا کده مئی پاکوال ده مئی حلال نیشتا نو دا دی خوڑل جایز و تا آمهو او دا سمندر خوراک چه اغا تاسو تا خوراک در کی نو دا ام حلال پلشوه ده مطاعن دا ستاسو د پایده دا پراولی سیارتیں او د مسافر و دا پایده دا پرا چکم کپلو و دا رازی دا حج عمری نو دا نه نه پرم دیه او بیا الله د خبره مې ها, ها خبره چې ګوره نو چې زه ښکار ګورې زنه خبره و حر معليکم سید البر او تاسو دي حرام کښې وې د و چې ښکار هم دمتم حرمات تر سو کورې چې حالت دی حرام کې تر <تصف> حالت دی حرام کې نو دا و او دفترانگی کله د حالت د احرام نا اوه دی نا بیا خور حرم که دیشه کولی دا حرم دا حرم حکم جدا دی زکا حرم اللہ مخترم در زوله تر رستر قیامت دا پولی دا غی ونی با دیشی کٹ کولی دا غی اخکار دی اغا با نیشی زغلو دی دا غی دا نکتی والا شی با نیشی چطولی مگر دا کتا تا تا مالک معلومی مالک چوا پس که نا غا جدا پولی. نل پرمای حرام د تاسوبان احکار د وچه هم حرام هیڅ وی د احکار د وچی ما دوم تم ترسو پوری چې حالت د احرام دی اجر احرام نه وځي بیا حلال خو بیا حلال نه هو په حرم کې نه د حرم نبا با ورتق الله الذی الیه تبشرون دا اغه الله نه ویری چې کم الله تبرج ما نو چې الله د جمعګي کې نو هغه زرنا تپوس کی نو چې کوم احکام دي ذکر کړو چې دو چې ښکار دي همکوا عدالت نه ښکار دي نو در لжайز مدار الله د احکامو د کابیرۍ په څکه چې الله دې جمع شي نو بیا مسکه هغه بدر متپوس کی جان الله الکعبۃ البیت الحراما قیاما للناس والشهر الحراما والهدی والقلان دا بلا مصلہ ذکر کوي چې ګرځول دی الله تعالی ګرځول دی الله تعالی کامل له کمی کامل له نارم کې بل میو کعبہ د بنو حسام کبلی خلکو رضان نه پر جلا کړو پیغام ما کی نو هغه کعبہ نه وران بلکی کما کعبہ ال الحرام چې کوم بیت دی الله تعالی پر دې الحرام او عام محترم کړ دې نو اللہ تعالیٰ دا کعبکر زولی دا سیکر زولی دا قیاما لیلناس قیاما لیلناس نو قیام کو اولانی تاویل کی گی برابرولو تاویل کی گی دا برابر والده دا سبب دا وجود دے دا. دا خلق چی موجود دی نو دا زدی دفارہ سبب دے لیلناسی دفارہ دا, دا خلق او دا خلقنا مراد خصوصاً عرب او عام دنیا کے رش دابد اقل کو د وجود د پاره دا سبب دی او دا سبب دی د پاره د وجود د مصالح هم دنیا دی هغه مصالح د اخرت دی هغه څنګه ګور د مصالح د دنیا د پاره سبب دی لکه یو سړی کدل او بیت الله داخل شو د زمانه جاهلیت نه خبردارونه د اسلام کې د حکم ما تفصيلي ذکر کړم چې ال تکي بیا کاټه تاریخ او اوب تن پپ به لا کې دنا اغا د کتل باندې شی کوله حرامهه ترانه نه د سبب د سبب د مصلحت د دنیا سمرا کیس مامي ویچې اغا ال تکه ملا دی قصم را کیس ما مې او خراغو مې چي اغا ال تخلق ته ملا وی دي خلق د پاره کیه سالنج چې دم خلق کې دي چه دلتره با دنگلو تاو پوری آل تا پسو سو کسمه دلتره تورو تاو پوری آل تا پسو سو حیران دیا واد نو دوین داده دخلق و او پایده پاکی دالا هر کسمه میوی پاہر او هر کسمه سب زیر پاہر موسم کے ملانی بل درین نمبر خلق پاکی تجارتو نکن اگرچه حجل اینسان زی عمر نو د تجارت پنیت باندې خونې دیتل لپاک نو د عبادت پنیت باندې دیتل نه دکان نو تفاصیل ولیکللی چې یو څره الکزين قدق کنيت باندې دیتل لپاک هو تجارت الکې کولی شي ډیر خلک به یې څونه والی وړه سونو د قانون نه دا کارنګ کملی په ځان سره راړي یو شی بلچه د اذناری نو د عام د خلکو لپاره کیام شو د خلکو لپاره د مسلحه د برابرولو لپاره او در کرنگی او یو خبر ایدو بیا کو تفسیر خازین لیکلی دی چھے دل تاکے پدے آیات کی پدے آیات کی دا حرام نا مراد اغا طول حرام اران آن دل مراد دا بیت حرام نا اغا طول حرام نا نمک اللہ تابع ذکر کردہ او کعبہ سره چې کوم خلک تیری اگې سره حرمه نه ګېر چاپی یادو حرم الګا یا بیت الله یو مسجد حرم او بیا تا پی الګا تیګېر چاپی حرم الګا او بیا ورته ہل الګا ہل الګا اگ بیا جدا له اگ کار وغيرها لاغه واخه ما خپل سب ک ټول شي نه اگ جدا دا. نو تفسیر حذین لیکلي دي نه مراد حرم نه نو شي ند خلق د دې پیدې نه پګې تجارت هم شو لګه بیان نه ځین دار چې خلق د حج په مقابله بیت الله تر حرم ترجه نشي نو په دې کې قومي اتحاد د خلقو لپاره یو قسم کیان شو او یوم انا یوم انا د دې کډرا تفسیری مدارک ادا کرنګي تفسیر روح المانین کړه ادا کرنګي تفسیر بیان القران کړه چې خلق د وجود د پاڼه بیت الله سبب کچرے مارے قرآن نکلی کہ چر یمرز تولہ دنیا کے خلق موس پری دی اور بیت اللہ داس حرمت کی جمود ان کی نہ اللہ باذابر یا دا خلق اولگی بیت اللہ اغا کی نو قربی بچنده اور پس قیامت راضی لے کر احادیث و معلومی ہر کله بیت اللہ وان نو دسرق کری بھی قریب و قیامت کا اینی نو قیامت نے ناز وجود دا خلق دا پار سلام نے دا خلق و وجود پده سرده کچر بیت اللہ کا عبادت پده خودشنہ عذاب براشی او کچر بیت اللہ روان پیشو نو قریبی قریبی ببیعب قیامت قائم شو او تاستماوی داخل دنیای مسلحاتنو شو میوی ملالی دل تجاران پول او دا کرنگی قومی انتحاد او دا کرنگی دنیا کے بیت اللہ موجود وی خلق و موجود ہوئی اخروی مسلحاتنم پکیداری اخروی پیدا و قیام پکیداری تحج کے عمرہ کینو تا تا پی سواب ملائی نو دا اخرمی قیام شو نو بیتلنا دا قیام دا پارا سبب دی دنیایوی پای دی او اخرمی پای دی پاکی ہم دی دریسی جنا نور زکر پی وشہر الحرام دا قیام اللہ ناستک دی سرم لگے ملے او برزول دی اللہ تعالی میاشتا محترما قیام اللہ دا قیام دا سبب د وجود دے پارا دا نو باندې دغهولې دی یو کولانه مراد د دینه ذل حجلا ذل حج میات چې په کما کې حج کول شي هغه دنا مراد نو باغې کې بداو بدلو کې طالبانه کېدو هلق به حج ته قران منر روانه اذهن دالې چې مراد د دینه سلور میشتې محترم دي کوم چې زمانه جهریت کې دایې احترام وکول شو جاري اول لسمد ازي کېده ده دولسمه ذل حجلا او من باندې محرم ده او رجب نو دا سنور میاشت الله محترم گردولی دا سنور میاشت محترمی دی دے که با قتل و کتال نکی دو نو چه قتل و کتال نکی دو نو دا قیام شو دا پارا خلق خلقو دا وجود دا پارا سبب شو پا دے که با خلقو بلکل قتل و کتال او دا با محترم گرد اگر چه دا خبر اس منصوخ تا جمهور علماوی پا دے سنور میاشت کم مجاہدین جیحات کولی والحد او بل اللہ تلا گرزولی دی قربانی او قلایت او حدی اللہ گرزولی دی سبب دفارد کیام نحل حدی پا خواب جہاجیان تن علت بدا بینک والا قربانی نوا دو قربانی ترتیب بنو دکلینو بے ساروی زن سر روان کو او پمیاشتو میرچو سفر بے کو علت بے ساروی ورسو آہا قربانی کو یو با حدی و یو با قلائد نو هدیه به دره حرام ا گیفت ویل کیدو هدیه او دا کري هدیه ته تخفيض ویل کیلي نو دې قرباني ته تهپا او هدیه دا د الله د کور د طرفي او تخپا ځان سرباجي سي برواله كلاوندو مو دل او هدیه به قرباني ته ویل کیله چې پاغي باندې به سن نه خانو سن نشان او کلايف ا غزن اور ته ویل کیږي چې پاغي باندې به سن نه نشان لګولو الو وګغره چې باندې باندې نشان لګېدل او امبیلدار وو شامل وګغره به تا جوړې شو نو خلک تبات لګیرا چې د دې خللاد لپاره هدیه دا د عیسی قربانی دا نږه سبب ته امن دې سمدل دې تبتعر نشکې الله تعالی د خپل ورکلم چې تبتعر نشکوله د تب امن ورکول شي دې سرويدا انو زمانی جهلتیت کې موږ دې بچاسنه وی عرب دې روان خلق وو زمانی جهلتیت کې چې کومه بہادی وه او کم بکلایده د ذات خلق د کیان لپاره سبب وو دک قربانې تبه چاغه نه کوو خلق ته ایمان وو او چې دا قربانې تنه چاسنه وی او دی قربانې سره بچ سوګروانو نو هغه ته ایمان نو الله تعالی د ذول د قربانی ادا ترني امبیدار جناور دا اللہ تعالیٰ در زولده قیام او سبب د وجود او دا امن لیلناس دا پار دا خلق و د حاجیان نبورا اللہ تعالیٰ دا خبر ذکر که جمع پلکور او حرام محترم او دا اگه جکم متعلقات جی کربانی دا او نشاندار کربانی دا او دا کرنگی رزی الحجی میاشت جی حجب کی گولشی نو ذا ما ما خلق د وجود لپاره سبب دی سبب د لپاره وجود د خلق د وجود د سبب درځول دی کبه تعالی د قربانې دی نو د خلق د وجود د سبب دی په دې کې د دوی د نړۍی مصلحت دی او په دې کې د اړې او خرمي هم دی ورپسې اللهم مسال ذکر کای ذالکا ذک چکم مذکوره سی جنوی چې بیت الله دې بیت حرام ده ادا کرنې مشه مرمه او قربانې دي ذالک دا ټول دا ټول د خلکو د مصلحت لپاره ګرځول ادا غید کېان د کار سبب ګرځول دا د صدق لپاره دي لته علم چې تاسو عقیده ور ساته عقیده په سبب نه ور ساته ان الله یعلمو ما فی السماوات چې الله پوهیږي په هغه سباندې چې اسمانونه کوي او ما او په هغه سباندې په ارضی چې پزما کوي وان الله بكل شيء عليم او الله ثلاثه هر یو شیما نه کوه اي علم دا زورا نه دا یقینو که تهنین دي الله یو کوه شي یقینو که ان الله شديد العذاب چې د بیت الله احترامونه کو نو الله بسع عذاب هغه کار کوي وان الله هو الرحيم او بچا د دین مخکنا پرماني کړی را مخالفت یې کړلې کلاې ته تعارض کړلې د قرباني ته تعارض کړلې د بيت الله احترام کې څه نقصان راوستل نه الله تعالی مغفور رحيم دې د شريعه قواعد مطابق توباو باسي نو الله مغتاب کنه ما على الرسول الا البلا نښتنه پیغمبر مربا مگر صرف احکامات رسول نو دا یاد ساته <تصفح> چې پیغمبر دیوتی د پې نه د تمانس څخه رسالت دی آیات کې الله تعالی منصب د رسالت بیان منصب د رسالت کار پیغمبري څخه چې له خلق ته تعالی احکامات پوره پوره رسول او نبی عليه السلام د الله تعالی احکامات پوره پوره خلکو ته رسولي واللہ یعلم ما تدعون وسلنه لنا مساله ذکر کی کہ استاسو باطن کی سے خبر تاسو پټکړي آیات آیات کار کوي په یو اندام سره د بیت الله او دې مذکوره سې جنو قربانه داغه حتی که نافرمانی په جواب یا په اندامونو باندې دا هغه نافرمانی کار کوي او بے حرمتی کار کوي نو الله تعالی هغه کولې نو سمدله کویا دین و عذاب بدل او کپټا ونه الله تعالی پر زرمه نه کوی نه بیا نم الله عذاب درکئی د اشاره دی خبرې پښوا چې مظاهر کید الله نا فرمانی کاي د بیت الله او د هغه تم تعلقاتو به حرمتي په ظاهر کې کاي مپزلقه سبه حرمتي راولې زکه پر زرمه الله تعالی کوی نه او په باطن په ظاهر باندې الله تعالی کوی نه کزلقه نه فرمانی راوستا او که دکرنگی یاک کارتو دینا پر منی وکلا احترام دیو نکو الله او و دککا قرمانو نو اللہ طلاب سزا دردی اوحل لکم حلال پیشید استا سدہ پارا سید البحریف کارد لندی کارد سمندر وطعام هو طعام د دیمتا لکم داد پیدید استا ولی سیارتی او دپارند پیدید مصابر دی وحرم و حرام حیشو دی آلیکم بتاسو باندی سید البخری اختار دوچی ما تمتم حرم ترسو پوری چتاسو احرام کیه واتقو اللہ الَّذی ویرگی اللہ تالانا اللذي اعزاتي ليه تحشرون جدي اللہ تعالیٰ دانبت جاتا تحشرون تاسوب جمک والشي جعل اللہ الكابة البيت الحرام جعل الله برسول جعل اللہ تعالیٰ الكابة کابی لرا البيت الحرام ينکور لرا چکور دا اللہ تعالیٰ دی الحرام محترم دی کیامل الناس سبب دو جو دکره دخل کو نچنا الله مورل شنو الله بیا په دنیا باندې سکي بیا د ارث ورو نه قیامت کرا دي کیامل الناس سبب دو جو دکره دخل کو والشهر الحرام او درورې د امه الحجان یا وشهر الحرام <سؤال> آمیاشت مخترمی زی که دازل <سؤال> حجا محرم و رجب و الحدیع <سؤال> و قربانی و القلائد و جناور نو دان سبب د کیام د پر دخل کو ذالکا اللہ وی ذالکا دا مسکورسی منازکنی سبب ده کیام گرزول ده لیتالمو ده پر دی چیکی دو ساته تاسو وَأَنَّ اللَّهَ يَكِنَنَ اللَّهَ تَعَلَى يَعْلَمُ قُوِيَدِ مَا بَعَغَ سَبَانْدِي فِي السَّمَاوَاتِ جِاسْمَانُونُو كِدِي وَمَا بَعَغَ سَبَانْدِي فِي الْأَرْضِ جِزْمُكُو كِدِي نو چقد دی نو پسیح احکاماتم قویده جلی انسانانو در پارا سکی ساما احکامات پاکار دی نو آغا سی وأن الله يكننا الله تعالى بكل شيء فهو شيء بني عليم منقير يا لم يكنك أن الله يكن الله تعالى شديد العقاب سعذاب والكون كده اغا چاته چې دک په احترام دک کوم چې الله ذکر وأن الله يكن كج يكن الله ترى غفور رحيم بہون کیا مہربان دے ما على رسول نشتے پیغمبر بان دے الا البلا مدرثا والكامل والله الله تعالی چھے یا لم کو دے ما پاس باندے وانا ولا تلعبل پاسه تک مون چتا سے پټاوې یا ولولې نه خري نه کوت المتين يا رحم النسكي سدا جهت قرار درنسیو کنه اخر نسبي نیخه درځوې نومسته الله راضي شکر